När Tommy och Annika vaknade var Pippi försvunnen. De skyndade sig att kravla ut ur tältet. Solen sken. Framför tältet brann ett nytt bål och Pippi satt vid elden och steg till skinka och kokade kaffe. Hjärtliga lyckanskningar och glad påsk sa hon när de fick syn på Tommy och Annika. Äh, inte är det påsk nu inte, sa Tommy. Jaså, sa Pippi, spar det till nästa år då. Den goda doften av skinka och kaffe stack barna i näsan. De satte sig med korslagda ben omkring elden och Pippi langade fram skinka och ägg och potatis åt dem. Efteråt drack de kaffe med pepparkakor till och aldrig hade en frukost smakat så underbart. Jag tycker att vi har det bättre än Robinson, sa Tommy. Ja, kunde vi sedan få lite färsk fisk till middagen så är jag rädd att Robinson blir blå av avundsjuka, sa Pippi. Usch, jag tycker inte om fisk, sa Tommy. Inte jag heller, sa Annika. Men Pippi skar av en lång, smal gren, band fast ett snöre i ena ändan, formade en knappnål till en krok, satte en brödsmula på kroken och sig själv på en stor sten när det vid stranden. Nu ska vi se, sa hon. Vad ska du mäta för något, frågade Tommy. Bläckfisk, sa Pippi. Det är en läckerhet utan like. Hon satt där en hel timme, men ingen bläckfisk nappade. En abborre kom fram och nosade på brödsmulan men då ryckte Pippi hastigt upp kroken. Nej tack min gosse sa hon. Har jag sagt bläckfisk så menar jag bläckfisk och då ska inte du komma snyltande. Efter en stund kastade Pippi med ett spöt i sjön. Där hade ni tur sa hon. Det drar ihop sig till fläskpannkaka kan jag märka. Bläckfisken är trillsk idag. Tommy och Annika var mycket nöjda. Vattnet glittrade så inbjudande i solskenet. Ska vi bada sa Tommy. Det var Pippi och Annika med på. Det var rätt kallt i vattnet. Tommy och Annika stak i tur och torn men drog den snabbt tillbaka igen. Jag vet ett bättre sätt sa Pippi. Det låg en klippa alldeles in vid strandkanten och uppe på klippan växte ett träd. Trädets grenar sträckte sig ut över vattnet. Pippi klättrade upp i trädet och band fast ett rep omkring en gren. Så här förstår ni. Hon fattade om repet, slängde sig ut i luften och rutschade ner i vattnet. Då blir man doppad på en gång, skrek hon när de kom upp. Tommy och Annika var först lite betänksamma men det såg så roligt ut och de bestämde sig för att försöka. Och när de bara hade försökt en gång så ville de aldrig sluta för det var ännu roligare än det såg ut. Sedan hittade Pippi på att man kunde kitta på en brällapp, åka kana ut för klippan ner i vattnet och det var roligt det också. För det plaskade någonting alldeles otroligt när man dunsade i. Efter bara ett beslutse barnare för att utforska den obebodda ön ordentligt. Alla tre satte sig upp på hästen och han lunkade beskedligt iväg med dem. Upp för backa och ner för backa gick det, genom snårig småskog och mellan täta granar, genom kärr och över små vackra gläntor där det växte fullt med ängsblommor. Pippi satt med pistolen i beredskap och då och då smällde hon av ett skott så att hästen gjorde höga krummsprång i förskräckelsen. Där stöpet lejon, sa hon belåtet. Jag tycker att det här ska vara vår ö alltid, sa Tommy när de hade återvänt till lägret och Pippi hade satt igång med att baka fläskpannkakor. Det tyckte Pippi och Annika också. Och så blev det kväll igen. Elden var släckt. Tätt tryckta intill varann och nersmorda med fläskpannkaka över hela ansiktet låg barna i sina filter. Genom en springa i tältduken lyste en stor stjärna. Oceanens bränningar sövde dem till ro. Idag måste vi föra hem, sa Tommy klagande nästa morgon. Och det är förnedrigt, sa Annika. Jag skulle vilja vara här hela sommaren. Men idag kommer mamma och pappa hem. Efter frukosten gick Tommy och spankulerade nere vid stranden. Plötsligt gav han till ett illkjut. Båten! Den var borta! Annika blev mycket uppskakad hur skulle det nu kunna komma därifrån vissligen ville hon gärna vara på ön hela sommaren men det var något helt annat när man visste att man inte kunde komma hem och vad skulle stackars mamma säga när hon fick se att Tommy och Annika var försvunna Annika fick tårar i ögonen när hon tänkte på det Vad är det med dig Annika sa Pippi Vad har du för uppfattning om skeppsbrott egentligen? Vad tror du Robinson skulle ha sagt om det hade kommit ett fartyg och hämtat honom när han hade varit på Genobebode ö i två dör bara? Varsågod, herr Krus och gå ombord och blir räddad och badad och rakad och få tånaglarna klippta. Men tack då. Jag tror nog att herr Krus hade sprungit och gömt sig bakom en buske för han man äntligen lyckats komma på en obebodd ö så vill man väl vara där i minst några sju år. År. Sju år? Annika ryste och Tommy såg mycket fundersam ut. Ja, jag menar inte att vi ska stanna här hur länge som helst, sa Pippi lugnande. När Tommy ska ut och existera beväring måste vi väl görs till känna, antar jag. Men han kanske kan få upp skov ett år eller ett park.